Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu Ala umarul dunya wad din Assalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Ibal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Ammaat, sini tempat tinggal lebih, Alhamdulillah tempat puji lulus kerajaan pengalat Allah. YB Subwe, kat tamai ni subuh ma apa nak bulan ulama beraka ulama lebih Memari pengalat Allah, nasi matan yang beri matukikuritu apa tu ruang. Ali, nawait ding, Ipa megai amalak me dicter na yebir untamalang nerilo opo irino alabang e mati ri akhirah insyaallah Sini tumenting ke lebih mailoka terungo bi yoro bicara je yoro e ipa kilori amalia ramadan agarokan e masru lebih ipa megai puga wirna orang ramalang Urine, ibu bicara ngeki, patan rupa, ya ro, nafugau eh nabi alaihi wasallamah nomor satu di tentunya eh mampu saya eh pasti lener nampu saya si bapa maceting nomor dua ya ro natalah nabi takia muramalana betuhan nariak dekangi benin naramalang masumpah jasunakki kuramai sumpah jatara we turu pada toha pura nafaguran nabi tamuham asallallahu alaihi wasallamah Lalu di sahabat-sahabat nah Ya rigi Meloki Sumpah jampan ni tetamai Ya ah nomor marah terlu Alabungan ni Maka dia Rupatau Perlui perlu malabuki, Nah sahabat Nariku angka cek dek warang parang Nah pernuang ki Punggala ta'ala Perlui paham Maka di angka tu Apun-apunan apun, Nata wikro Jadi rialabung ni Warang parata Rialabung ni padistengat ta Nasabah, nah sabak narik kuir pat disenggali ni yang ya, lebong, eh capu bawang ni. Ya, yang lebong ni pat tulita, nah, angka tahu perlu itu lom. Nah boleh ki, paulik, ya rigi boleh ki. angka kemampuan kemampuannya sebagai eh betang nang angka jabatan itu lom perlu terpatau. Eh makotor pahimang, yang ya, lebong ni adam petah lebih perlu terpatau. Nah sabak kene sana Dek nafanya labuan Adam penna Loriatana, ia tak salah, ia madosai, maka tu pesi di. Eh rupa tahu, nadiak nama leh Adam petah, Lori pada terpatah, nari ko vali angka atasalan salah natauwe Lori di. Nomor 5 ia angka yang betul Maya ga hadisnya eh report nana kita kita eh hadis eh yang hari tu ia tika apa eh, agitelah ia tika apa. Nah, ia telah Ia TKPE dari itu Ia tu, eh, Monroki Rima Sigi eh, nia, Ia Sebab Ia Ia TKPE Ia Meloki Makasih Ia Lalu Di Sirajana Pengalata Allah ya, roh, Ia apa, eh, ya, kumage, nabiasa, nabogoi, ah, sana, Ia be, eh, hadisa, eh, powi, Ia TKPE eh, Ia Kumagai Ia Biasa Ia wasallama Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Napas tuan tegur tabung hari, boleh dari pengelut Abdul Latifin Omar. Makdei, kan Rasulullah SAW ya tak kipul asral awak kira Mir Ramadan, angkemirusrona pengelut Allah tanah syariah paman, seni asal makang. Ya ti ka pei, nari kotama sepuluh terakhir ulan Terma Nah. Ya Rau, Nabi lebih Tuhama asalamualaikum salamah, amega sena amal amala, amala. nak boleh? ira lena ulan ramalang, ayakian hari kota mani sepuluh terakhir ulan ramalang mapamul 20 puluh cidir letu cepak na, mapamul dua puluh cidir ramalah letu aku ni ro mega mega lak eh Amal-amal apa si apakasibyan Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk ni Iruh Itala'i Ini arti ka apa Itu pada tuhan orang pengen Kedian Rai, maka di Iruh Itala'i arti ka apa Yang dari tu Al-Muku Sufil Masjidi Bini Yatil ni arti ka api Munroki di Masjid eh, Nasabak niak meloki arti ka apa Iruh Ini arti ka apa eh, Betanda tu munroki Masjid eh. Eh, Nasabak meloki makasibyan Meloki masikiri, meloki mac damped rame, meloki boleh, eh, gak maceceng, eh, ia si cucu, eh, si bapa, papak guru nak agama tak, yang naritanlah, yang tika apa, naritik tika apa, dia tahu dia dikido salah, dia nak buat di mana mana salah, dia nak buat di mac cerita lampau kode, dia nak buat si gie, nak sebab yer, roi tika apa, eh, yang naritu, eh, mana melom, monro si gie. Melo pakkasibian melo pegau amalak madec den na to melo babang ginana masigi eh Nah angka eh donrupa betena andi gurta tan eh menuru angka donrupa cara pegau iro ite ka pe Nomor si di tunya melo munro ilenna masigi eh melo papole pakkasibian melo papole amalak madeceng untuk waktu matentu Maka dia Ibaratna melu Ini e arti kapa Ini masih gini Akan tambah lo makasih Biar lo risara jana pun Sesu kalipu Mapa mula tetik enang Elei Letuk tetik enang 12 jana ha, Ini kita Pakai waktu matentu Nariko, iya, epak iya betul betul tentu rupa pole, ah, ya ro betana, eh, serak-serak na, deto gaga margin, naya kia, dia nahu dingi salai masih gie, untuk akata lain, saliwan na akata melomi, eh, irekenge, Palaui hajat ta, yargi, meloki, mac jene dan sebagainya dan sebagainya. Tentunya ibaratnya eh, nari ko. I tika apa kimelok monro kimisi gi eh mampu mulai teti anang ilai eh letuk teti anang araweng heh. kebutuhan mandre. I dalam na ulan ramalana sebab iye we na binta eh ulan ramalat biasa ni ha, eh. Ah, ya aji eh detuga ageroh ya, dinghe. Eh. Enrusai eh, itikap tetes so, na sebab tentu nari kumasuki polikmesigi e leron drama lama dijaji lomi loka eh teme yari gelomi loka eh, buang air besar eh apa ni mak jeneki eh tamasik pe mang nama mesigi e deto na eh apa lah lunyak kip pe mang na sebab hero itikap eh eh nari kumeloin tamasigi e tunyak nah nyak itikap eh saya niat untuk itikap dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala bertamat meski ah yer matu kota maki meski tetapi enang eh ni apa nato masuk dekeng eh narik tu tetapi enang ni 6 ni tetapi enang itu tamat tetapi korban itu masuk ah ia narob tetapi enang eh mudatul yakti kafi etanairo yakti eh Anak rekomasuki ilal narupal lo. Bagaimana tiada ngelek eh? Letutup Masuki lomak balanca balancar ki pasak eh eh. Rusak ikti kapak ta. Betul. Nah, ikti kapak Ajaji mesti pamulai memang. Ba, jadi persis nak aku buat anak nang emeloki mampamulai le. Yari emeloki mampamula benda, benda itu. Nai yakin ada gamapamula benda. Kimono itu makan benda kimasi gye. Ah nama Daria Ro nari ko. Emel le makan benda itu kimasi gye. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan makarikai kimelok matin Ro. Nak aku kuki onronga sempat jangan melayatin Ro. Ditu nampet ding. Eh mak jojo jojo ki. Ditu nampet di betangen nang bebbe elota. Nasabah Yaro. Elo eh makacis senariku dia nak tematin tu ne, kenariku tematin tu nak beli -be agama kita macam jinaj sih ayer jadi yer makasing eh, eh, si, eh. ya ah, maka eh, tika botas tangan tangan na yeroh yerde apa kibut betul betul na magi magi betul nato melotam sama sigi eh melotam sama sigi eh melomah sempajang subuh ibarat na eh Tunyak na, maka ada meloka. Tiapak, kerana pengalatan ala, karena meloka mah mah maka sena, maka sibian dari pengalatan ala. Ayam tu nakku purni, jamah jamah tak purni masih sempat jam purni masih kiri kemeski eh eh purni betangenang eh suku suku mana ni sini Anu biasai pegok nari kot purni masih sempat masuk nafoto masuk. Polakimu Sigi eh eh berakhir tu ni tu Ia tika pek ta Lolongan ni apa lama dia Eh betana na Eh iya kan mapa kuangga eh Eh tika pek mapa kuangga eh Taci nampak taci nampak emi Ibarakna ya Paling-paling satu jam dua jam Ia roh mi Memang sarak-sarak na maka dia Di temasu polakimu Sigi Nari ku tanya Betan ni nang Padahal-padam ya Anu na Eh sarak-sarak na Rukti kepek biasa Naya kia Eh Eh ye eh mendingnya lebih makampan je cek dek nasapa eh detora kebeti patentu jadi mata makit mesigi itu ni etika masuk ke polis mesigi eh berhenti ni etika apa tak berlaku eh etika apa tapa ah sini umat selamat lebih ah apa eh, kau ni eh iya repisir ramping ki ilana iya subuh eh memori pengalat Allah Nampak berakai lupa terjadi mana? Insyaallah tu ibu dingi ya malak ya malak kan? Eh tika pa al ashshul awakhir bir rama dana naya kias tengok tengok nadi menurut tepan ditata di tuga aga betul naya ro Maka dia ramalapi, Tama-tama, Dia nak kumilu ki itikafat, Nya bahawa, Dia lelungu ki decing, Dia kia, Dia roh, Napa gurangan nabita, Menurut desa, Dia roh, Itikafat nabita Muhammad SAW, Akumi al ashrul awakhir Kirmir ramadana, Sepuluh terakhir dari, Bulan ramadana, Memadina wa baraka'i panggala ta'ala, Wa bilahi taufiq, Wa lih wasa'ada, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, wabarakatuh.